no obstant-me sota un dubte sobre la possibilitat d'explicar. No perquè l'experiència viscuda sigui inenarrable, ha estat insofrible, com del tot diferent com es comprèn sense dificultat, del com que no pertoca a la forma d'un relat possible, sinó a la substància, no a la seva articulació, sinó a la seva densitat, només s'hi ja atançaran aquells que sàpiguen convertir el seu testimoni en un objecte artístic. En un espai de creació o de recreació, únicament l'artifici d'un relat dominat aconseguirà transmetre parcialment la veritat del testimoni. i sí, aquests són els ganivets afilats de la nova sintonia Dones de Pau estem començant un nou programa i és la segona vegada que posem aquesta sintonia tan bonica però amb mala llet també de fons com, com vam explicar i com ara recordarem Ja ho vam dir, és una música de resistència i de la d'alagria, també. Doncs eh, estem aquí en directe, un diumenge més. Avui és diumenges 23, diumenge 23 de gener del 2011. I us deia això d'aquests ganivets afilats, aquests violins ben afilats de aquesta composició a la vora del bosc que mm, al llarg d'aquest 2011 pues, farà de sintonia del programa Potser algun dia en dedicarem pues, la primera mitja, pa, eh, mitja horeta de programa a parlar sobre les sintonies i serà una manera també de posicionar i reposicionar el programa que constantment va evolucionant com un servidor el conductor d'aquest programa que també com cada dia i com cada programa doncs, evoluciona no sé ben bé cap a on però sí que va evolucionant eh, en molts aspectes i, i en el tema concret que ens ocupa de la desmilitarització doncs, també incorporaran noves idees i, i noves experiències bé, a la vora del bosc és aquesta sintonia que mm, doncs es va composar va estar composada Uh, doncs fruit de l'experiència de, de la postraumàtica doncs, experiència, d'un camp de, de concentració. Us vaig recordar ràpidament el text, el text de, de, que acompanya el CD on surt aquesta, aquesta música. I diu així: fruit de la trobada entre el músic Leonid Shocking i el poeta. Peter Mamaitchuk, en un hospital de guerra, aquesta cançó va esdevenir un himne per la lluita heroica dels partisans i per la resistència de tots els fronts antifeixistes. En conseqüència, va aparèixer els camps de concentració en múltiples versions musicals, textuals i idiomàtiques, fins a esdevenir una melodia molt popular entre els vençuts. Aquí, repeteixo com la setmana passada, doncs, m'agrada més la paraula, la paraula sobrevivents o avançadors morals, però, doncs, evidentment, en una guerra, en aquest cas, eren els vençuts, perquè el nazisme doncs, estava guanyant. Però, però aquesta cançó, que sí que té aquest context històric, ens serveix sobretot per això, perquè per aquests enganimets afilats que ens parlen de patiment, però també de resistència, sobretot, perquè molts, molts supervi, supervivents van haver-hi, ens parlen de resistència i també d'alegria, de, de d'esperança, si voleu, també. Prefereixo la paraula alegria que esperança. Bé, no m'entretic més perquè tenim molt material aquí, damunt la taula, i eh, pues, haurem d'anar ràpid a compartir-ho, però sí que... Pues, està bé parlar una mica de la sintonia i del que significa eh, i també té relació perquè si és un himne pues, que va servir pels partisans i, i podem entendre com a sinònim de partisà guerrillers doncs també està relacionada amb moltes coses que parlem evidentment de milícies, de guerres de diferents guerrilles i de diferents lluites perquè avui farem aquesta primera part, un, un primer programa dedicat a les noves expectatives i el nou escenari que s'està obrint al País Basc que Euskal Herria amb aquest procés de pau que sembla doncs, que, que s'està obrint o recreant d'alguna manera en aquests moments ja des del dia 9 de gener del 2011 quan ETA fa aquest comunicat d'un alto al foc, verificable eh, general i permanent tenia eh, l'àudio de, del vídeo que, que va, va fer servir l'organització política militar d'ETAP però no no puc connectar a internet no sé què ha passat i un dia que no gravo uh, el vídeo a uh, Uh, per després passar-lo directament des de l'arxiu d'àudio, pues resulta que quan vull utilitzar internet pues no funciona. Bé, com que ja han començat, pues ja no el posaré, encara que després pugui connectar-me, i en qualsevol cas ja fa una setmaneta que, que el teniu al blog d'Ones de Pau, que és onesdepau.contrabanda.org, i sobretot el teniu també, uh, suposo que molts mitjans, però un dels primers que devia rebre... Aquest vídeo doncs, és el, el diari Gara, que és eh, www.gara.net i eh, aquí podeu veure el text oficial firmat per l'Organització eh, Política Militar, DETA, la seva signatura i la data d'aquest... Eh, Bé, bueno, està firmat pel, pel, pel 8 de gener, però es, es faria públic el el 9 i al 10 de gener, els diferents mitjans. Bé, a Gara, com us dic, teniu a l'àudio, i ja el podreu veure. També és una història passada, però, eh, bueno, llàstima, no, no ha sigut possible i, i, i ja l'escoltareu vosaltres si esteu interessats, connectant-vos al bloc del programa o al bloc de Gara. He dit el bloc de Gara i ara toca al bloc del programa, que és onesdepau.contrabanda.org. Emetem els diumenges en directe, d'11 a 12 i mitja de la nit i en redifusió... Els dimarts a les 11 del matí. A la vora del bosc, quea és la sintonia d'ones de pau, a partir d'ara, redund d'una miqueta, però perquè quedi clar. Eh, I també també bueno, en el bloc del programa trobareu també el, el que és a, la informació d'aquesta composició que ja us he explicat més o menys de què va, i també del, del grup que, que la interpreta, que és el brossa quartet de corda i el CD és doncs, Músiques de l'Holocaust i, doncs això, trobareu en el bloc del programa a l'enllaç per anar directament a la discogràfica per anar directament a, a aquest grup el Brossa Quartet de Corda i també avui he començat amb, amb un àudio del mateix CD que precedeix al track a la cançó on està gravada la sintonia i en, ens parlava Eh, no sé si, si has tingut temps d'escoltar-la o no però, però en, ens parlava de diverses coses i trobo interessant el que diu eh, és un fragment d'un llibre de, de Memòries l'escriptura o la vida de Jorge Semprún i ve si, si voleu us ho, us ho llegeixo una altra vegada i després faig un comentari i intento interpretar el que diu perquè tampoc és senzill el que diu a veure, eh, bé, més que ja giro, vaig directament al text que he sobrellat que m'interessava analitzar i diu eh, a veure, ens parla de convertir el testimoni en un objecte artístic en un espai de creació o de recreació i diu que així únicament L'artifici d'un relat dominat aconseguirà transmetre parcialment la veritat del testimoni. Aquí ens estàs intentant dir que és molt difícil explicar segons quines coses. De fet, tot és molt difícil d'explicar perquè tot és subjectiu, tot parteix de l'experiència subjectiva, doncs a no ser que repetim el que llegim, cosa que fem habitualment, doncs jo he pogut comprovar i suposo que tu també, com repetim el que llegim però tampoc sabem ben bé el que vol dir. No? Referint-nos a l'experiència també doncs és perillós perquè és una cosa viscuda ja i també la recreem. Però aquí ens parla d'una recreació i, i de convertir un testimoni en un objecte artístic, com, com vulguem dir que hi ha coses que no es poden explicar i que només amb l'art doncs, poden tenir una explicació. Aquí ens està parlant d'un patiment, d'una experiència... Pues, eh, Segurament de les, de les més dures que pot haver-hi com és l'esclavitud i com és doncs a, tota la submissió a aquest nivell d'un camp de concentració. Però eh, per no quedar-nos només amb aquesta història, amb aquest, amb aquest fet, també doncs, podem parlar d'un camp de refugiats salvant totes les instàncies, no vull fer comparacions, només afegir situacions pues, eh, difícils o qualsevol comunitat doncs, que viu per sota de la pobresa doncs, amb, amb tota doncs, l'extrema pobresa doncs, que, que, que pot significar doncs morir de gana, per exemple no? eh, que és un autèntic crim econòmic bé, doncs aquí ens parlava d'aquesta experiència als camps nazis doncs, eh, diu que, que, que és quelcom que no pertoca a la forma d'un relat possible, sinó a la substància eh, ens parlar de la substància d'aquesta experiència i tampoc Eh, per toca a la seva articulació sinó a la seva densitat mm, ens parla d'això del que vivim <ríe> i no m'enrotllo més perquè m'estic anant amb coses metafísiques que no, tampoc tenen intenció però com que és possible que ho posi diverses vegades abans de la sintonia doncs, doncs que, que us, us quedeu doncs, que no s'ha sinó que és l'àudio que precedeix, precedeix en aquesta composició a la vora del bosc Bé, això d'internet m'ha trastocat una mica, però ho intentaré superar i eh, haurem de, de seguir amb l'escaleta del programa, l'escaleta esborrany de programa perquè després tot es modifica i també... Bé, ara he pagat l'àudio i anava dir que, que el que necessitem és en Tomani Diabater, em sembla, per relaxar-nos una mica, bueno, per relaxar-me, eh, parlo amb primera persona, suposo que tu estaràs relaxat, eh, són les 11 passades de la nit, i, i això, anem a posar en Tomani Diabater, amb el seu instrument, amb aquest instrument que és una espècie de guitarra, amb aquesta core, i enllacem doncs, aquesta escaleta del programa i entrem ja directament amb el contingut. Com us he dit, parlem d'aquest nou escenari per la resolució del conflicte armat del País Basc. Bé, gràcies, tu, Mani Diabaté, aquest músic de Mali. I, millor bueno, potser doncs, és començar amb un petit sumari, encara que sigui, doncs, eh, inicial, per explicar-vos, compartir-vos què és el que, doncs, intentaré recrear eh, amb aquest programa dedicat al conflicte armat del País Basc i tinc a les mans un retall de la publicació quinzenal, Diagonal amb el seu número del 25 de novembre al 8 de desembre de 2010 o sigui, l'últim número de l'any 2010 que fa doncs, una doble pàgina que titula És hora d'aprovechar el momento i ens parla d'això de... de, so, de a Societat Civil i el procés de pau a Euskal Herria. Ara entrarem. També la lectura pel final, o per la segona part del programa, serà el llibre que ja vam compartir la setmana passada, amb el sumari del 2011, aquell programa dedicat al sumari de d'aquests mesos fins a l'estiu a nivell de continguts del programa i és el llibre que també teniu enllaçat al bloc del programa aonesdepau.contrabanda.org i que es titula ETA 1958-2008 Medio siglo de Història està escrit pel militant activista Albert Sale, Iker Casanova i publicat per l'editorial Chalaparta, que és d'Anna Ferroa, xalaparta, amb t El seu blog doncs és fàcil de recordar, xalaparta.com. En veure, correcte, xalaparta.com. En qualsevol cas, també perquè us sigui més fàcil, si és que el teniu ja apuntat al bloc del programa, doncs teniu aquí el mateix PDF que l'editorial té a la seva web del llibre, i és a la primera part uns quants capítols, són quasi 100 pàgines, de les 500 en total que té, que l'editorial facilita, això ho teniu també a l'abast, i per tant aquest llibre que és bastant dens, però molt interessant perquè explica molts detalls des de la perspectiva de doncs, un militant de, de l'Esquerra Verçale i també des de... Una, pro una proximitat bastant bastant pròxima a, a l'organització política militar, a ETA, i ens doncs, pues, comenta moltes coses que ja anirem pues, llegint avui i en la segona part del programa que fem, o potser també en altres ocasions, perquè aquest procés, evidentment, va per llarg. Mm bé, doncs el primer comentari tampoc tenia intenció de fer-ne molts però potser serà al revés del que em pensava tal com, tal com vaig de, de aclaparat amb, amb les idees i amb els continguts escrits a, amb papers i diaris que tinc per aquí i el primer missatge doncs, deies, això anirà per llarg doncs està clar que anirà per llarg perquè si el govern espera que ETA es dissolgui abans de negociar res doncs, a, doncs va molt equivocada en el sentit, equivocada, no en el sentit de que no hagi de fer això o hagi de fer altra cosa, sinó en el sentit de que ETA no es dissoldrà eh, sense negociar abans, està clar. Això és el difícil. Al mateix temps, un altre dels missatges mm, interessants també crec és que s'ha d'estar... Eh, el tanto, diguéssim, a la guait de, de, del que són els missatges públics a través dels mitjans de comunicació, a través dels comunicats oficials, inclús de les, de les parts perquè una cosa és el que es diu públicament i l'altra és el que es diu internament, secretament ja siguen les taules de negociacions que n'hi ha més d'una, ara ho detallarem o que n'hi haurà més d'una de taula de negociació entre el govern, entre els partits o entre l'organització d'ETA i el govern i, i per tant aquí també s'ha de llegir mol, mol, molts missatges doncs, en aquest doble sentit eh, ho està dient públicament eh, per l'opinió pública és un comunicat públic també per l'altra la, per part perquè inter, eh, interiorment doncs, eh, no s'estan comunicant o no s'estan acordant els pactes que, que s'estan fent etc. aleshores la, la, l interessant del de, el text que, que volia llegir avui que és de l'última part del llibre, és la pàgina 470, i és el capítol 4 d'aquesta última part. Segueixo el llibre de Líker Casanova, i aquest capítol és La búsqueda d'un acuerdo resolutivo. Lo bueno, interessant és que això és del 2006, eh? perquè, evidentment, el títol és 1958-2008, Medio siglo d'història, i doncs, no, no parla del procés actual, però en serveix per entendre com pot anar, per on pot anar, el procés actual bé, d'entrada ja, ja ha quedat clar que tot i ser bueno ja he dit, vull dir tot i ser un, una declaració la, de, la que la ETA doncs històrica eh, més que creïble és, és verificab, verificable internacionalment i ara explicarem també què vol dir això que sigui verificable doncs eh, per una banda tenim aquest comunicat, que no és una treva qualsevol, és un alto -foc, al foc permanent, general i verificable, però també el 2006 a, a es va trencar aquest alto al foc. Però en aquest cas eh, hi ha detalls que, que apunten a que sí que, que doncs, pot ser el, el definitiu. Però com, com deia, repeteixo, la dissolució d'ETA no es produirà sense negociar abans. Exactament entrar en matèria en matèria periodística perquè no és que jo exerceixi com, com a tal en absolut en tot cas ja ho he dit altres vegades intento fer de comunicador i també sobretot especialment d'intermediari doncs, en el cas doncs, que algú vulgui trucar al programa o de que es volgui posar en contacte per doncs, que difonguem la seva informació la seva contrainformació I eh, em deia a nivell periodístic perquè tinc un, un diari, una publicació a les mans, el diari Diagonal, que és quinzenal, com he comentat, i en aquest número darrer del desembre de 2010 fan una entrevista a Paul Riós, que és el coordinador general de Lo Carri, i diu Red Ciudadana per el acuerdo i la consulta. I aquí ens parla també al peu de pàgina de la diferència entre El Carri i Lo Carri per si a algú doncs, li sona però doncs, recordava un altre nom ja veurem quina ha sigut l'evolució d'El de Carri fins a l'actual Lo Carri però abans doncs, podem reproduir podem llegir aquesta entrevista que és doncs, quatre colometes i, i diu així diagonal pregunta Quais foram els principals errors en 2006? Bé, recordem que el 2006, el 2006 doncs, ja van, a, van haver negociacions entre el govern i l'Organització Política Militar d'ETA i estem en aquest punt doncs, de referència necessari abans d'entrar en la situació actual. I Pol Rios de lo que arrivi diu bueno, està responent a, a qui van ser els principals errors eh? li pregunta Diagonal d'aquell procés el 2006. Y Ríos dijo, en primer lugar, la amenaza de la posible vuelta a la violencia por parte de ETA. En segundo, la ilegalización de la izquierda vertsale, que obligó a que el diálogo se desarrollase de forma secreta e impidió que la sociedad tuviera la capacidad de evaluar lo que estaba pasando o aportar propuestas. Pregunta, ¿en qué se diferencia el escenario actual del de entonces? Y Ríos dijo... Una de las grandes diferencias está en la convicción de que para entrar en un proceso resolutivo hay que asentar sus bases. También es muy importante la estrategia que está desarrollando Esker-Abertsalea. O sea, la izquierda-Abertsale ilegalizada. Porque creo que han llegado a la conclusión de que un proceso solo tendrá éxito si son legales y hay un final de la violencia. Diagonal pregunta... ¿Qué opina de la respuesta del gobierno español? Y Paul Ríos responde, la posición del gobierno ahora es mucho menos partidaria que en 2006, a dar cualquier oportunidad a que las bases de un proceso de paz se asienten. Cree erróneamente que se ha llegado a esta situación gracias a la ilegalización de Batasuna y piensa que para tener éxito debe mantener esta estrategia. Pero es evidente que la situación ha cambiado radicalmente. Tiene que pensar en otras posibilidades para que las oportunidades se asienten de manera definitiva. Diagonal pregunta, por ejemplo y responde en primer lugar, no poner más obstáculos a una situación que ya de por sí es difícil prohibir manifestaciones, promover juicios contra la, los líderes políticos o no hacer movimientos para respetar los derechos humanos, en temas como el de los presos crean más obstáculos además debería ceñirse la propia ley de partidos y facilitar la legalización de esker aberzalea bueno ya han dicho que esker aberzaleas significa la izquierda aberzale ilegalizada diagonal pregunta cómo se encaja la diferencia en la forma de entender el problema que hay entre euskadi y el resto del estado Y Paul Ríos, Dalo Carri, Raspón. Uno de los problemas que hemos identificado con respecto al proceso anterior es que entonces nos explicó a la opinión pública española lo que representa un proceso de paz. Durante estos años los discursos del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español han alimentado cierta manera de ver las soluciones basadas en unas claves muy reduccionistas se debería hacer un esfuerzo de pedagogía en todo el Estado para explicar, que, para explicar que dialogar sobre los problemas que tiene la sociedad vasca no supone ningún tipo de concesión o rendición a los terroristas, sino que es algo que la propia ciudadanía vasca reclama. Diagonal pregunta, ¿no cree que la proximidad de las elecciones entorpece el proceso?, Resposta, por un lado actúa como un obstáculo porque a veces las prisas no son buenas consejeras pero al mismo tiempo es un acicate la propia Esker Abertzalea considera que es mejor ser legal de cara a las elecciones y eso supone un incentivo para que tomen sus decisiones sin posponerlas demasiado por otro lado el gobierno afirma que no dará ningún paso hasta que esté totalmente cerrado el tema de la violencia Algo que es difícil que vaya a producirse antes de las elecciones. Aun así, en estas situaciones no hay que pensar tanto en lo que puede hacer el otro, sino en qué puede hacer cada uno, y yo creo que Esker Avergalea podría posicionarse sobre el tema de la violencia en los próximos meses, de tal manera que hiciera muy difícil justificar su situación de ilegalización. Bé, doncs s'està posicionant bastant clarament, hi ha ja l'Esquerra Verzale, o no només hem d'entendre Batasuna o l'antiga Batasuna i el senyor Otegi, com l'Esquerra Verzale, sinó un conglomerat bastant difícil ja de, de d'escriure, i no m'atreveixo ara mateix a, a fer-ho, perquè doncs és molt divers, molt ampli, i per tant també estaria bé ja ho intentaré en, en una altra ocasió doncs, intentar descriure aquesta Esquerra abertzale doncs, com pot estar formada tampoc és fàcil perquè com, com ens comenta doncs, Pol Rios de l'Ocarri pues, tota la il·legalització el que, el que provoca és que es creïn noves formacions polítiques, nous partits i per tant constantment hi ha noves sigles i nous partits però també hi ha una Esquerra abertzale que no està al nivell electoral o parlamentari que també participa que això és el que ens, ens deia al principi d'aquesta entrevista eh, Paul Rius, que deia que també hi ha una opinió pública, bueno, ja, ja ens entenem, ja sabem que, que és incorrecte perquè no existeix l'opinió pública, no és cap fantasma, però sí que existeix doncs, una societat o, o molts fragments d'una societat doncs, que també poden participar d'aquest procés. I ara, fent una comparació, també que no té... Doncs, eh, res a nivell de contingut però sí que la negociació que s'està fent per aquest anomenat entre cometes pacte social doncs, eh, tampoc està tenint la participació de, de molts elements de, de molts col·lectius, de molts moviments de molts sindicats de en definitiva una majoria de la població que ni entra a negociar res ni, ni tan sols doncs, tampoc entra eh, com a contrapès per forçar doncs, determinades, de, determinades actituds en, en aquests pactes que s'estan fent i que no només afecten a les pensions, eh, perquè això eh, afecta inclús a, a temes de, del sector industrial, com no sé com podríem a veure, ràpidament dir que pel que està dient la premsa, perquè clar tampoc sabem exactament, però pel que diu la premsa, hi ha, hi ha tres taules de negociació en aquest pacte social. I ara tornaré a ETA, però deixo-me que tanqui el parèntesis. Hi ha tres taules, unes per les pensions i també per la política industrial i l'energètica, que això ja va ser doncs, una cosa bastant surrealista. Deixem-ho així només, perquè ara no em posaré parlar d'energia nuclear ni, ener ni energies renovables, però eh, la segona taula... Eh, amb, aquest, amb aquesta política industrial i energètica que es decideixi ara algú amb un títol d'aquesta magnitud, pues, també a, encara més consens requeriria no? I, i més participació amb el diàleg i amb la possible negociació. La tercera taula és per polítiques actives de, de, de treball d'emple i per definir les causes econòmiques de l'acoidament objectiu, també la reforma de la negociació col·lectiva. Per tant, no només són pensions, són, són aquestes tres taules amb aquests continguts i amb, pues això amb l'atreviment descavallat i, i totalment irresponsable que, que pot significar,s doncs, ficar temes com, com els industrials i energètics amb en, en un tema doncs, que en principi hauria de ser pues això, a, a nivell, més a nivell de reforma laboral i també podem entrar amb les pensions però no, no amb altres coses vale, tancat el parèntesis tornem a l'Ocarri i doncs com, com acaba aquesta entrevista són una, una última pregunta seguim amb el diari quinzenal i l'última pregunta és que fórmula seria l'adequada per començar un procés de paz Y Paul Ríos Diu Tras el fin de la violencia Y la legalización Lo más adecuado sería Crear un espacio de diálogo Entre los partidos políticos Para ir resolviendo los problemas De la propia viol violencia Y las vulneraciones de derechos humanos Que han ido generando En relación con las víctimas La memoria, los presos, etcétera. Creo que no hay fórmulas mágicas Y que de haber una es la del entendimiento y el diálogo bueno, tampoco voy eh, tampoco tendré más colectivos diguéssim que estan en aquest procés de pau i, i també pues, és obligat dir en aquest cas que desconec bastant l'Ocarri però que m'ha arribat a les mans i amb certa intuïció i em puc equivocar però bueno, crec que podem estar bastant d'acord amb moltes coses que diu l'Ocarri o, o amb la feina que pugui estar fent llavors aquí ens aclarirà una mica més què és uh, l'Ocarri i diu queremos construir un proceso de paz y normalización entre todos, sin vencedores ni vencidos, en el que se busque lo que nos une y no lo que nos separa. Un proceso integrador con un objetivo claro, la reconciliación social y política. Después diu, recuperar una convivencia basada en el respeto y la aceptación mutua que ponga fin a tantos años de sufrimiento, crispación y tensión. Y en estas palabras... En el marc d'una manifestació amb el lema «Entre todos, paz, acuerdo, consulta», que es va celebrar a Bilbao el 13 de maig de 2006, Pol Riós anunciava el naixement de i la fi de la seva antecessora El Carri. Segueixo llegint. Después de 13 anys de promoció de entre cometas, la no violencia junto a los derechos humanos, el diálogo sin exclusiones y la mesa de partidos, la organización que contaba con grupos en Euskadi, Cataluña, Madrid y Bruselas, optó por disolverse al entender que parte de estos objetivos se habían cumplido para generar un movimiento con formas y fines acordes con el nuevo ciclo político. Desde entonces, la red Locari, Caboldí, lo que sirve para unir... A través de acciones públicas y de intervenciones privadas, por encima de las críticas procedentes tanto del PP y del PSOE como de la izquierda berchale, trabaja intensamente por desarrollar un proceso de paz dialogado. <risa> Going the road to sweeteth I, ha-roo, ha-roo While going the road to sweeteth I I stickin' my hand and a tear in my eye a Adult full a lie heard cry Johny, I hardly knew ya you. With your dums and dums and dums and dums With your dums and dums and dums and, and drums a With your dums and dums and dums and dums The enemy nearly slew ya My darling dear, you look so queer But Johny, I hardly knew ya Oh the days of the Kerry dancing, all oh, the ringing of the piper's tune, oh for one of those hours of gladness gone alas like are used to soon. When the boys began to gather in the glen of a summer night, and the Kerry tuning late long with wild delight, oh, to think of it all, oh, to dream of it my heart with tears. Oh the days of the Kerry dancing, all oh, the ringing of the piper's tune, oh for one of those hours of gladness gone alas like are used to soon. Saigam am Diagonal perquè també eh, doncs, en aquest final d'any 2010 i principis del 2011, doncs, hi ha la plataforma mh, anomenada per una solució dialogada i democràtica del conflicte basco, beva, eh, són suposo que és en castellà, mh, bé, estem en castellà i si no poso la traducció és que serà doncs en castellà. La plataforma por una solució dialogada i democràtica del conflicte vasco. I que està impulsada per grups com Corriente Roja, CAES, per les seves sigles, o Izquierda Castellana. Hòstia, eh, Izquierda Castellana. Bé, desconec mm, totes les formacions i després, aquí sí que em sona més, és Ángeles Maestro que em penso que és una advocada de, pues, de, de, de moltes persones i inclús de col·lectius propers o, o de la mateixa Esquerra Verçale, però tampoc la, tampoc la conec molt, però en qualsevol cas, Ángeles Maestro és una portaveu d'aquesta plataforma per una solució dialogada i democràtica del conflicte basco. I defineix eh, el que busca... Aquesta plataforma, de la següent manera, entre cometas, contribuir a que el processo demoràtic de paz i dià se ve i tenga el apoyo que se merece per molta més gente de la que hoy no lo apoya porquequè no lo conoce. Per tant, s'insisteix en aquest missatge de, de, de participació inclusa a l'entorn i, i inclús a, la, a les diferents poblacions de fora de, de Herrià que també participen en aquest procés Evident, evidentment per suposat doncs, a, en primer lloc doncs, totes les persones que viuen al País Vas doncs, tenen aquesta responsabilitat també fins allà on els deixin i puguin o vulguin però fa aquesta crida a, a això a, a que la gent s'incorpori doncs, a aquest procés i o sigui, Maestro, Ángeles Maestro, deia això en la presentació de la plataforma el 17 de novembre. Per tant, ja veiem que, tot i que el comunicat d'ETA va ser, el, està firmat, el, ara no sé si és el 8 o el 9, de gener del 2011. Doncs pues bé, el novembre ja, ja veiem, doncs, amb anticipació com s'estaven movent les coses, segurament abans, també, i, doncs, per seguir hi això, Ángeles Maestro, doncs, en, també en aquest context de la presentació de la plataforma, eh, deia que va defensar que els bascos poden realitzar un referèndum per exercitar el dret universal d'autodeterminació. Per fi hi doncs una paraula clau, també, evidentment, l'autodeterminació. Aquesta iniciativa sigue la estela de altres precedentes, com les plataformes d'apollo a Egoncària, al mitjà de la comunicació Egoncària, o a l'Assemblea d'Electos o del visa, que és una assemblea política tampoc podria dir molt més però ara de memòria diria que és una assemblea política més que un partit doncs, electoralista en, en el sentit doncs més clàssic no? com pot ser del Parlament i eh, deia que que han anunciat eh, des de Madrid la, la conculcació de drets polítics a Euskadi i reclamen una solució dialogada del conflicte. Donc evident l'altra paraula clau també és la vulneració dels drets humans i dels drets polítics fent aquesta doncs, diferenciació. I aquí hauríem de tornar al tema de la il·legalització de molts partits polítics, que tot i que són decisions que han vingut en alguns casos de Brussel·les, com el cas de Batasuna, doncs eh, n'hi ha d'altres que serien molt discutibles, eh, doncs aquestes il·legalitzacions. continuem continuem en directe a Contrabanda FM al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona també per internet a www.contrabanda.org i això és Ones de Pau un programa que fa difusió que doncs pues, espera que doncs, eh, tots els missatges dels diferents col·lectius antimilitaristes que pugui haver-hi a Barcelona, a Catalunya, a la península ibèrica per fer-ne difusió doncs, des d'aquest espai d'una horeta i mitja a la setmana aquí a Contrabanda Això és Ones de Pau i, com us deia, doncs, espero també eh, poder rebre missatges al correu electrònic del programa és el següent on de pau@ altataveeu.orgG, ones de Ja, ja tinc el llibre de Líquer Casanovas ETA 1958 2008, Medio siglo d'història i aniré saltant de pàgina en pàgina perquè sí que haurien donat temps doncs, amb una hora i mitja, dues hores i mitja de programa però anant picadets i tampoc es tracta d'això ja, ja us dic, anem a, anem a fer això saltejat i, doncs, per exemple la proposta de Noeta a la paz, a hora del pueblo, recollia dos importants eh, novetats respecte a altres acords, altres propostes, i estan resumides amb en, en una pagineta, amb els seus punts, i el que sí que doncs, hauria de contextualitzar és d'on surt aquesta proposta de Noeta. Això és el novembre de 2003. Per tant, aquest capítol, encara que parli d'aquesta búsqueda un acuerdo resolutivo, com titula, doncs, eh, no només eh, ens parla del 2006 i 2007, sinó que també se'n va posar altres etapes, com doncs, aquesta del 2003, quan al novembre doncs, es feia la proposta de Noeta. I, bueno, abans d'entrar en aquesta proposta, dir-vos un, una referència important que doncs eh, no he tingut temps de mirar, però que el mateix autor ens comenta textualment diu totes les cites d'aquest capítol, salvo que se indique expressament otra procedència, estan extraïdes al igual que l'eilo central de la narració, don estan referides al suplement especial de Gara. I ja us he dit que Gara, doncs, és aquesta publicació <coughs> que podeu trobar també a internet, que és gara.net. I eh, en un suplement del 23 d'agost del 2007, doncs eh, ens feia un resum del que ha sigut aquest últim actual foc d'eta eh, que es va trencar el 2007... Intentaré enllaçar-lo al blog, però ja sabeu que si entreu a Gara podeu trobar doncs, una referència interessant. És un passat molt proper i serà bastant calcat, tot i que les coses han canviat, però serà bastant calcat el que pugui succeir d'ara en endavant, amb aquest nou alto al foc d'ETA d'aquest de... gener de 2011. Bueno, aquest suplement es titula 2005-2007, Proceso de negociación en busca de un acuerdo político resolutivo. Pràcticament és el títol d'aquest de, de capítol, eh? del, del llibre de l'Iker Casanova, i eh, diu, este document constituye una obra de enorme valor periodístico, polític i e historiográfico. Sin cuya existència, este capítulo ofrecería demasiadas lagunas. Doncs vale. pues ja sabeu la font d'informació, i intentaré pues, recollir una miqueta les coses, com a mínim perquè us sembla interessant, doncs eh, que crec que sí cau és, aquesta última treva aquest últim alto al foc d'Eta del 2006 com a referència. I parlàvem de la proposta de Noeta, que suposo que també ens entrem a parlar aquest 2011. La proposta de Noeta eh, diu, ara sí que lleggeixo directament, el cos de text diu recogia dos importantes novedades: el concreto de su formulació i hecho de que una proposta d'ste calado, que en la pràctica suponia una superació de l'alternativa democràtica viniera de manos de Batasuna i no de ETA. Punt clau. És una proposta que ve de Batasuna i no d'ETA. De bueno, alguns diran que, que són pràcticament el mateix. Bueno, doncs eh, jo m'atreveria a dir que no. I després intentarem visibilitzar-ho fent una altra locura de comparació amb els zapatistes. Però mm, ja veurem doncs eh, el, per, per què estic dient això no? eh, perquè crec que no és el mateix que, que de fet i ara m'atreveixo a obrir un parèntesis que el tancaré ràpidament per seguir llegint, però sí que m'atreveixo a dir que eh, una de les claus d'aquest procés serà el, el que és mm, les negociacions eh, entre no ETA i el govern sinó entre ETA i l'esquerra verçale en el sentit de quina autonomia tindran els partits polítics respecte a l'organització política militar. És a dir, eh, fins on s'adirà realment neta els nous partits, els nous moviments, diguéssim, de l'esquerra verçal amplis que s'han unit en la denúncia de la violència i, per tant, amb, amb aquesta posició pues, claríssima de, de no respondre a les directrius d'una organització Uh, ...política militar... ...a las horas... ...Arasis Agaixo y Ajín... ...bueno, el núcleo, la, el núcleo de la propuesta... ...consistía en la definición... ...de los dos carriles de negociación... ...que deberían instaurarse... ...y de los contenidos concretos... ...que deberían tratarse en cada uno de ellos... ...Batasuna considera... ...que debe haber... ...dos espacios diferenciados... ...para el diálogo y el acuerdo... ...contenidos del acuerdo... ...entre los agentes políticos, sociales y sindicales. Dos puntos. Deben acordar, partiendo de nuestra actual realidad... ...el tránsito político hacia un nuevo escenario... ...en el que el pueblo vasco pueda, en condiciones democráticas... ...decidir cualquier estatus político o institucional para nuestro pueblo. El acuerdo debe ser refrendado, inevitablemente... ...por los ciudadanos de Euskal Herria. Los firmantes de este acuerdo deberán, además, constituir la interlocución democrática de nuestro pueblo, abriendo un proceso de diálogo y negociación con los estados, para hacer respetar los contenidos del acuerdo. Para el que fa el al, otro carril de esta negociación, referit a los contenidos del acuerdo entre ETA y los estados españoles y francés, Dio, desmilitarización del conflicto, presos, deportados y refugiados y víctimas. Además, Batasura adquiría una serie de compromisos que demostraban su voluntad de máxima implicación con los objetivos del proceso. 1. Compromiso para ir a las raíces del conflicto con el objetivo de buscar una salida democrática. 2. Compromiso para respetar la decisión de los ciudadanos vascos y vascas. 3. Compromiso de que dicha consulta se hará en condiciones pacíficas y democráticas, comprometiéndonos para ello a tomar las medidas necesarias. 4. Compromiso de que el acuerdo debe contar con la adhesión y el respeto de las distintas sensibilidades existentes en el pueblo vasco. 5. Compromiso para dirimir las diferencias durante el proceso de manera pacífica y democrática. Compromiso de que la utilización de vías exclusivamente políticas y democráticas permitirá la materialización sin límites ni restricciones de todos los proyectos políticos. Y, último, set, compromiso de que en el acuerdo se recogerán y regularán los derechos recogidos tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en los Pactos por los Derechos Económicos, Civiles y Políticos de Naciones Unidas. uns vingarem al al que és les rondes de la negociació i de contacte. Recordo que estem doncs aquest període entre comprès entre el 2005 i el 2007. És aquesta recerca, aquesta búsqueda d'un acord resolutiu. I la bueno, vaig a llegir directament eh, el llibre ens diu a pesar de todas estas dificultades, en julio la primera ronda de contactos concluye con el deseado acuerdo. Ambas partes han determinado que un compromiso público de Zapatero para respetar la voluntad de la sociedad vasca daría lugar a un alto el fuego de ETA y a la apertura de un proceso de diálogo y en noviembre se daría paso a una segunda ronda de negociaciones. El acuerdo de julio de 2005... Concretaba de forma literal la declaración que activaría el proceso y que constaba de los siguientes cuatro párrafos. B. Eh, el gobierno español respetará las decisiones que sobre su futuro adopten libremente los ciudadanos vascos. Dos, el gobierno español entiende que son los partidos políticos vascos, así como los agentes sociales, económicos y sindicales, en los foros que constituyan quienes alcanzarán los acuerdos y establecerán los mecanismos de negociación y aplicación correspondientes. 3, eh, el gobierno español entiende además que los acuerdos adoptados por los representantes de la ciudadanía vasca lo serán con el máximo consenso posible, teniendo en cuenta la pluralidad política existente y en plena igualdad de condiciones para todas las opciones políticas. Finalmente, en cumplimiento de la resolución del Congreso del 17 de mayo de 2005, el Gobierno abrirá un proceso de diálogo con ETA, respetando en todo momento el principio democrático e irrenunciable, de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular. Bé, aquí lo de representantes legítimos de la voluntad popular ja pues, té molta amiga. Qui són aquests representants legítims? O qui s'auto-otorga doncs, eh, aquesta legitimitat? Mm, eh, amb, amb quins mèrits sauto aquesta legitimitat més enllà de la confiança de les eleccions eh, parlamentàries vull dir, perquè poden haver-hi altres representants també ja, ja hem dit que això complexa i que, que no entrava doncs, a, a definir o, o a doncs, mostrar els diferents colors, partits, assemblees associacions, col·lectius de l'esquerra verçale però que n'hi ha un munt no? ja veurem també les plataformes en les que s'han unit també, perquè seria un error no citar aquestes plataformes que les uneixen, bé Uh, estem en la primera ronda de contactes el, això és el 2005 bueno, aquí es, és l'època d'Ibarretxe que està reelegit l'Andacari i també és l'època d'una eh, revisió de l'Estatut i una aprovació d'un nou Estatut Vinga, vaig a fer el comentari perquè com que no podré fer aquesta lectura lineal, que era interessant fer-la lineal amb tots els seus detalls, amb noms i cognoms i, i diferents accions que feia ETA, diferents també doncs, accions de, de repressió que feia a doncs, l'Estat, diferents i múltiples acords, comunicats, etc, com que no puc fer-ho lineal, doncs eh, sí que faig aquest comentari relacionat amb l'Estatut eh, que m també... M -també m això nava relacionat amb, amb el que conec, perquè és que lloc de Eusca us puc parlar molt poquet i per això m'atrevia a fer que hi ha comparació amb, amb eh, els zapatistes, amb doncs, aquest procés d'autonomia i de resistència de xapes perquè és el que he conegut. inclús eh, bueno, si us ho dic suposo que, que ho hauré de llegir, us portava el segon diari d'uns quants que vaig fer. Quan vaig estar doncs, a diferents comunitats zapatistes i del que em vaig impregnar, tornant allò de la substància que, que deia abans, no? aquella substància de, la, de les experiències i no, i no tant les paraules, doncs us podria explicar alguna cosa que també doncs, té paral·lelismes però també té moltes eh, coses doncs, evidentment que et són incomparables. Aleshores, això... Això ho hauria de lligar amb el que anava a dir del País Basc i de l'Estatut. Doncs sí, a veure, el que volia dir és que personalment, des de, des de la meva veritat, no? o des de la meva percepció de la veritat, anava a dir que, el, o recordar sense, sense cap xifra perquè tampoc la podré donar, però sí que segurament compartirem molts i moltes que l'autonomia que té el País Basc doncs és única a, a Espanya. Què vull dir amb això? que les reivindicacions que pugui fer una organització política militar com ETA no tenen res a veure amb, per exemple, la misèria o, o la pobresa extrema doncs, que, podien, que es pot viure encara i que sobretot doncs, vivien eh, fa poquets anys abans de, de l'aixecament eh, zapatista del 94 doncs, que, que es vivia eh, en, en aquelles comunitats. No vull dir que el nivell de pobresa doncs, justifiqui més o menys un, un, una revolució armada, no estic dient això. Com estic dient que en aquest context avui, tot i que ETA eh, neix, eh, com dèiem, doncs, en aquest context franquista on sí que doncs, hi ha molt a lluitar i, i inclús també doncs, moltes persones tindrien molts arguments per justificar la violència armada en aquest context d'una dictadura d'una dictadura franquista, doncs eh, sí que hi haurien, doncs, eh, arguments a favor d'aquesta lluita armada. Però en la situació actual, en aquesta situació actual, l'autonomia que té el País Bàsquet és molt gran. Sí, evidentment, aquí, del que es tractaria és de facilitar doncs aquesta pràctica doncs no violenta a l'hora de, pre de prendre decisions o d'influenciar en les decisions. Perquè, si bé és cert que, que ETA també, doncs, té molt a veure amb, amb els nivells de benestar ara que doncs, eh, hem, hem de doncs, defensar aquesta paraula ens agradi no, de l'estat del benestar els nivells actuals són molt alts ja, ja us dic, sense xifres podem dir que són els més alts d'Espanya, de, de l'estat espanyol per tant eh, anem a posar una situació imaginària imaginem que no hi ha ni l'Hertxàntria, ni, ni la policia eh, autònoma basca ni la policia de l'Estat, ni les forces represores i de seguretat de l'Estat, i que el País Basc eh, serà de decidir lliurement doncs, eh, eh, com es vol eh, decidir aquest, eh, aquest procés per l'autodeterminació. I em pregunto, si, si es presentessin lliurement a, a les eleccions tots els partits que volguessin, qui guanyaria? Bueno, això és el que s'està intentant. Tampoc estic descobrint res de nou, però sí que posava aquest imaginari en el qual no hi ha eh, forces de repressió de l'Estat, ni forces de seguretat de l'Estat, ni exèrcit, i evidentment també traiem maeta... Mm en quant a organització política militar i deixem doncs, a, als representants d'aquestes idees que sí que haurem de dir doncs, que tenen doncs, una ideologia socialista etc etcètera, etcètera no? ja, ja ho concretaré quan es rambli les, les línies sobrallades de quina és la ideologia d'ETA si és que doncs, a, a Líquer Casanova doncs, ens, ens les defineix però bueno, podríem dir doncs, socialista eh, per alguna banda Bé, però tampoc vol dir molt això avui en dia, oi? Aleshores, eh, estàvem comentant el, el, aquest, aquest eh, acord de Noeta, aquesta proposta de Noeta que és del 2005 que té relació amb l'Estatut d'Autonomia que ja té el, el País Basc i també després d'aquesta data també se'n va firmar un de nou al Congrés dels Diputats per Catalunya, el qual ja s'ha retallat des de les instàncies judicials. Aquest és un altre punt que suposo que també doncs, eh, podem remarcar amb la lectura d'aquest llibre, ETA 1958-2008, medio Mediociglo d'Història, i són les ingerències judicials del de poder, les estructures judicials, com l'Audiència Nacional, per exemple, o inclús el Tribunal Suprem, com interfereixen també en aquest procés. Perquè hi ha unes regles in internes, un cop es fan els primers diàlegs, les primeres aproximacions, i és que no hi hagi interferències com aquestes. Però la ilegalització de molts partits pues, és una interferència claríssima quan no l'empresonament de, de protagonistes actius en aquest procés. Mm. Bé, el, la segona ronda de conversacions entre ETA i representants del govern, el novembre de 2005... ans diu el llibre. En ella se ratificarà l'acord inicial sobre la declaració que hauria de realitzar el president del govern espanyol i se definirà amb precisió l'alcance de alto el fuego que debería declarar la organització armada. Hm, mm, atenció, eh, que quins sentien que la segona ronda de conversacions entre ETA i representants del govern ratificarà l'acord inicial sobre la declaració que hi hauria eh, o sigui, hi ha negociacions prèvies a la declaració o sigui, estic dient i espero no equivocar-me que abans de que ETA hagi fet aquesta declaració hi hagi hagut negociacions estic dient això i potser m'equivoco mm. per tant vaig llegir atentament sense fer més comentaris Eh, el proceso está siendo ayudado por la intermediación de una organización que, según todos los medios de prensa, es el centro, el centro suizo Henry Dunant para la mediación en conflictos. El organismo mediador será depositario de la única copia escrita de los acuerdos que custodiará en una caja fuerte de un banco. Además, los encuentros cuentan con el apoyo de diplomáticos del país anfitrión, que en esta fase es Noruega. Per tant, eh, estem parlant d'aquesta legitimació i aquesta mediació internacional que eh, en aquesta segona ronda de negociacions del 2005 era una organització eh, suïssa, el centre suizo Henry Donante. I actualment tenim un altre, eh, el grup internacional de contacto, el GIC, el cap o el promotor eh, de la mateixa és Brian Currin i també aquest Grupo Internacional de Contacto és el promotor de la declaració de Brussel·les. Bueno, estem apropant també a l'actualitat i el Brian Curri, en aquest cas, ha tractat de consultar amb la majoria dels actors polítics del País Basc amb l'objectiu de definir un mandat per el Grupo Internacional de Contacto. I ja, ja sabem que aquest eh, grup internacional de contacte amb Brian Curri ja doncs, té la tasca de verificar l'altor al foc. Ja ho ha fet i per això el ETA diu que és un altor al foc verificable. O si sigui, Quan l'ETA diu que és verificable vol dir que anteriorment ja s'ha reunit amb, amb aquest eh, organisme, si es pot dir així, amb, aquesta, eh, amb aquest grup que, com deia, més promotor de la, de la declaració de Brussel·les, que intentarem veure-la en un altre moment. Estem en la, en, en la segona ronda de conversacions entre, entre ETA i representants del govern i a veure si ens serveix eh, això per també entendre la situació actual. Mm. Per exemple, eh, en aquesta etapa, o en aquesta ronda de negociacions, el govern es comprometia a eh, disminució palpable de la presència policial, controles etc, així com la desaparició de pressions policials relacionades amb les activitats polítiques de la izquierda Verchale. La, la manifestació d'alí, per exemple a Pamplona, <ríe> al més la foto d'un mitjà de comunicació era... Amb, amb, doncs uns quants policies, amb una retallada, amb una escupeta, de, com es diu això, de, com aquestes de casa, bueno, no, no serà de casa, evidentment, però una retallada d'aquestes doncs, automàtica, eh, bueno, és igual com sigui. La qüestió és que eren, doncs, eh, hi havia com cinc policies davant de la manifestació, eh, que el, el mitjà de comunicació definia com, com una manifestació de patassona per confondre una mica doncs, amb tot aquest ventall, amb, amb tot aquest analgama, amb tota aquesta varietat de protagonistes d'aquest procés de pau com són els, els diferents i diversos de l'esquerra verxali. Eh, per tant, aquesta disminució palpable de la presència policial doncs, eh, és superrelatiu i, evidentment, s'està incomplint i s'incomplirà... Eh, en aquest nou procés del 2011. Però anem a veure el cas detall en aquest uh, moment el govern en, en el 2005. També es comprometia a acceptar de facto que les organitzacions de la esquerra versalle poden desenvolupar una vida política en igualdad de condicions al resto de forces polítiques i socials i sense limitacions de drets civils i polítics. Eh? per tant, Eh, igualtat de condicions a la resta de forces polítiques i socials. Bueno, això implicaria, això bé a dir, la legalització dels partits també, amb altres paraules, eh, que es comprometia a aquesta legalització. Bueno, en aquest 2011 doncs, també ja veiem com hi ha legalitzacions i legalitzacions i hi ha el que s'anomena doncs, la mesa de partidos, eh, la taula de partits que s'haurà de eh, també veure en un altre moment. I, per últim, es comprometia a no realitzar detencions per part de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional Espanyola, així com la Txanxa i les Fuerzas de Seguretat Franceses, salvo lo especificador en l'epígrafe primero. Se acuerda que un plazo de 7-10 días será necessari per el gobierno per que pueda implementar esta garantia. També s'està incomplint en l'actualitat això i es seguirà incomplint. Per tant, aquest diàleg pues, serà difícil perquè la repressió i la persecució no no es donarà fins que ETA eh, no declari el comunicat de dissolució. Però ja hem dit abans que aquest comunicat, eh, sense conèixer en profunditat eh, a aquest conflicte, eh, ni, ni molts altres eh, armats, doncs, eh, evidentment tothom sap que és un contrapès a l'hora de negociar eh, aquesta organització política militar que pugui haver-hi darrere darrere i, i, i a les negociacions pues, davant a la mateixa taula amb el govern està clar que, que, que es negocia de, de formes molt diferents com també hauré de dir sobretot, això jo crec que també des d'aquest programa pues, a, també ha de ser remarcable o remarcat vull dir, eh, si hi hagués per exemple una força de la societat civil per entendre'ns de, sí, de, deixem-ho així si hi un ampli recolzament a, a aquest procés Pues, eh, també seria innecessària ni caldria perquè la, for la pròpia força doncs, de la població fent pressió i fent protestes i, i, pr i fent propostes doncs, eh, pot tenir més força que, que qualsevol organització eh, militar com, com també eh, en alguns moments eh, s'ha pogut donar en casos de desobediència civil per exemple, o d'accions directes i per tant Uh, això també s'ha doncs, uh, de tenir en compte i és el que s'està intentant en aquests moments que ETA no tingui el protagonisme d'aquest procés de pau, tot i que té doncs un, una, de, una de les claus de la negociació, com és doncs, la de les armes, la que li les armes Estàvem a la, a la segona ronda de conversacions i ara, pues, en aquestes circumstàncies, ens diu el llibre, s'afrontaria una tercera fase de negociacions per a la qual cada parte designarà tres interlocutores. Cada parte. En aquest cas estem a Meta i el govern de l'estat espanyol. I aquest escenario deberia propiciar l'apertura d'una segunda mesa de diálogo, la mesa de partidos donde se discutieran las cuestiones políticas, mientras Gobierno y ETA afrontaban las cuestiones relacionadas con la desmilitarización del conflicto, presos, víctimas, etcétera. Sin embargo, esta mesa de partidos no se concreta en cuanto a la determinación de su calendario, contenidos, etcétera, lo que a la postre va a resultar determinante para el fracaso del proceso. Bueno, remarquemos... Sobreiem això dos taules de negociació, una entre ETA i el govern i l'altra que és la Mesa de Partidos, amb, aquí està també l'altra clau, la inclusió dels partits que han estat il·legalitzats amb les seves no, noves cicles i noves formacions ja legalitzats pel, pues, eh, no sé què de legalitzar això, suposo pues, que el poder judicial. No? Les estructures judicials determinen si tenen vincles o no, meta, etc. Cosa difícil i, per tant, també doncs, un protagonista clau també en aquest procés. El, els jutges de l'Audiència Nacional, que són els que tracten els, el, les qüestions de terrorisme i que, malauradament, pues, es vincula a, a partir d'aquestes instàncies doncs, coses que potser no caldria que, que anessin per aquí, perquè hi ha, molt, hi ha una majoria Eh, no, no diguem majoria, diguem que hi ha moltes parts de l'esquerra de Bertçale que ja han declarat i s'està intentant fer aquesta declaració unitària eh, de rebuig de la violència i, per tant, eh, la il·legalització doncs, és totalment eh, no qüestionable, sinó eh, eh, incorrecta, podríem dir. No? Acabem amb la, la tercera fase de negociacions en la que estem i hi ha la qüestió de Navarra, que no hi entraré perquè és complexa, tot i que també és una altra clau d'aquest procés, i les associacions de víctimes també és una altra clau. Aquí ens parla de los cuestes cercanos al PP, doncs també afegim, evidentment, una un altra clau del procés, que és el que el PP pugui fer en lloc de fer pinya amb un suposat govern predisposat a, realment a aquesta resolució del conflicte armat i doncs, eh, com que no farà pinya, doncs serà també una altra taula de negociació doncs, entre el PSOE i el PP per acordar mínims, almenys de cara a, a comunicats públics, perquè el PP tampoc sabrà el que està negociant el govern i és el que té doncs, està el govern, com el mateix li va passar al PSOE quan negociava el PP amb ETA. Eh, aquí també tenim un judici, com a l'esquerra de Berçali, com és el sumari 19 eh, perdó, 18 barra 98, que també doncs, és una referència... Clara, que tampoc us puc resumir ara, disculpeu-me, però que sí que doncs el sumari 18 barra 98 doncs és un exemple d'això, de la persecució a l'esquerra, Berzali, per part de les... Eh, no només els cossos i les forces de seguretat i repressió de l'Estat, eh, sinó també dels jutges, com apuntava fa un moment... Ones de Pau, a Contrabanda FM. Ones de Pau, punt, Bueno, aquí recordem que l'anterior alto del foc va ser al març de 2006. Aquí es parlen de les accions que realitza ETA, de l'import revolucionari que segueix doncs, eh, demanant ETA, però no de manera coactiva i amb un llenguatge que, que no és d'amenaçador i per tant pues, eh, també és un tema clau les finances d'aquesta organització política militar L'altre tema clau també és el, el terrenys doncs, penitenciari, penitenciario, a nivell d'empresonament, de, també de polítiques de dispersió. que Això també és segur que és, ja ho sabem que ja s'ha ja fet públic. És una de les claus també que ja s'han posat d'acord perquè es comenci a moure algú, però tampoc es mouen fitxes per aquí, almenys públicament, apropament de presos, etcè. I aquí eh, Iker Casanova, l'autor d'aquest llibre, ens diu que este hecho és es considerat en la izquierda berçale com una forma de rehenes per a pressionar a ETA. El tema dels presos mm, relacionats, vinculats judicialment, o, o sigui, a través de sentència judicial a la meta, i els que se'n declaren i, i inclús posa, eh, ho seguiran sent, eh, altres deixaran de ser-ho, i també és un procés interessant de veure com, doncs, així com, eh, eh, no sé per què tornava a Otegi perquè no volia personificar poc aquesta persona, eh, bé, també hem parlat de Pol Rios, i potser doncs, bueno, ja tenim dos, no només Otegi, però Otegi doncs, també eh, s'ha posicionat clarament en contra de eh, la resolució d'aquest procés doncs, per la via de la violència. I, i, per tant, doncs, també hi ha molts presos que porten ans eh, i, i que tenen, a diferència d'Otegi, de, de doncs, eh, de delictes de sang o, o accions eh, terroristes que doncs, han causat víctimes, i, doncs, evidentment, tenen una altra, una altra categoria, en aquest cas, eh, però deia que, inclús, n'hi eh, han ha molts doncs, que també es posicionen eh, com a ex membres d'ETA a favor d'aquest procés no violent i aquí, doncs, pues, eh, tornar una mica a veure, que queden 7 minuts i aquest diari aquest diari que deia de les comunitats zapatistes no podria llegir, això que tenia eh, dos paginetes de res i tenen moltes enganxines, molts retalls bueno, eh, m'interessava perquè pues, els parlava de les juntes de buen gobierno de les comunitats zapatistes, que són l'etapa posterior a la lluita armada, en què l'any 94 pues, inicia l'exèrcit eh, zapatista de lliberació nacional, doncs, a la seva lluita, i dic que és un, una etapa posterior perquè aquestes juntes de bon govern, en teoria, haurien de substituir l'autoritat militar de l'exèrcit zapatista, i, i, per tant, doncs, eh, aquest mandat obedeciendo de les eh, juntes de bon govern, o sigui, que les juntes manen obeint al poble, doncs, eh, seria real si no hi hagués l'exèrcit al darrere doncs, interferint. No dic que interfereixi, però sí que, com està present, tot i que ha declarat un alto al foc, mh, eh, també, inclús és el mateix eh, eh, ja fa bastants anys, bastants, però eh, és un alto al foc que, que diu que és... Eh, que, no implica, que només, només, només tornaria anar les armes a, en cas d'haver-se de, de, de defensar. Que és, que és diferent, no? I, eh, pàgina 54 del diari, que no la perdi, us deia això de les contes de Buen Gobierno, perquè és interessant, i això està extret del llibre El fuego i la palabra, el fogo i la palabra bueno, i jo crec que no val la pena ni que hi hagi res de, del diari ho deixarem per un altre dia eh, i sí que hem d'acabar amb el llibre de Líquer Casanovas sí que d'acabar perquè estem en aquestes rondes de negociació de l'any 2006 ja o 2005 i hauríem d'acabar dient perquè també sense acabar l'hora i mitja de programa i a veure anem a llegir el que tinc sobrallat. Recordem que el PP, el 6 de maig, perdó, llegeixo, el 6 de maig, este partido ha roto relacions amb el govern. i esto lleva a Zapatero a descartar la possibilitat de lograr el acordado pacto d'estado de y a realitzar la declaració formal consensuada por ETA de forma anticipada. Per tant, ja veurem eh, quan es trenca, esperem que no, però és possible, Uh, aquest pacctor d'Estat, en aquest cas, per la resolució del conflicte armat al País Basc. Un altre esforellat, uh, este canvi centraà mal a ETA que novament ve com un acuerdo costosaament elaborat, palabra a palabra no es respetado. En aquest cas, es feia referència a un text, Això és anecdòtic, però també ja us di aquest llibre és interessant perquè té moltes doncs, cosetes petites però significatives no?, d'aquests processos. i en aquest cas a, a, he de fer referència a un acord costosament llaurat, paraula per paraula, i que el govern respecta. es refereix senzillament a una declaració, a un text a, acordat, però que, que el govern, doncs, en aquest cas tapatero, diu eh, declaració memorizada, que siendo molt parecida a la pactada, hay de matices i canvios a la misma. Eh, després venia un tema interessant també, com és el, el de la vaga de fam del pres Iñaki de Juana, Eh, com també doncs, es va produir eh, en un moment doncs, de, en què s'estaven doncs, aproximant al govern i ETA i s'estava fent doncs, aquest procés de, de resolució del conflicte eh, de manera dialogada mm, bueno, aquí per exemple hi ha un, també una vulneració en aquest cas per part d'ETA dels compromisos del Tolfoc que excloïen la realització d'accions d'aprovisionament d'armes i el 24 d'octubre de 2006 un comando d'ETA roba d'una fàbrica en la localitat francesa de Nimes més de 350 armes cortes en aquest context eh, es produeix el tercer en encontre ETA-Govern des de l'Altol al Foc estem parlant d'aquest periódol, eh? anterior a, a l'actual Alto al Foc i com que queda un minut i deu segons de programa doncs haig de tancar el llibre Eh, disculpa Ica Casanovas perquè és un llibre supercurrat però ja us dic, teniu el pdf a l'editorial Chalaparta amb tx xalaparta.com les sempre primeres pàgines estan en, a, en aquesta editorial i també doncs, al bloc del programa trobeu el comunicat d'ETA a través de, de la pàgina de Gara que jo no he pogut obrir avui i no l'hem pogut escoltar però potser ja l'heu escoltat i també està el, un pdf de, del, del text que també doncs, és interessant de veure amb, amb el segell d'ETA de eh, Política Militar i ah, a amb Assomacabo tenia un munt de coses per, per dir i, i no m'atreveixo a, a avançar doncs, eh, al proper programa perquè el tenia plantejat eh, de manera doncs, eh, així divertida i Mm, doncs ho deixarem aquí m'acomiado fins al proper diumenge gràcies per acompanyar-nos eh, salutacions a tothom tornem el proper diumenge a les 11 de la nit